Hi ha unes màquines que han caracteritzat des de sempre els salons recreatius fins i tot abans que els propis salons recreatius existissin De totes, probablement el pinball és una de les més representatives i recordades per tothom Segur que més d'una vegada tots hem jugat a les conegudes com a màquines del millón i és que la senzillesa del seu desenvolupament fa dels pinballs uns jocs assequibles per a tothom Quina màgia té una bola de ferro que cau inexorablement cap al fons i nosaltres l'hem de fer rebotar amb dues palanques? Probablement la màgia de la senzillesa. La mateixa màgia que poden tenir jocs com les dames o el tetris, partit d'un concepte molt senzill i bàsic per portar l'ocical a la màxima complexitat. Hi màquines de pinball que han esdevingut autèntics laberins de llums, rampes i raïls. La màgia de la música, dels efectes de so i dels flaixos de llum han omplert de fantasia durant milers i milers d'hores les sales recreatives i els bars de tot el món. Com una mena d'híbrid entre el món analògic i el món digital, han agafat el millor dels dos móns i ho han transformat per aconseguir experiències úniques. Qui no s'ha sentit tris veient la bola de pinball empassant-se pel forat? Qui no ha donat copets a la màquina per evitar que la bola caigués tot evitant que no sorgís el maleït missatge Tilt? Les màquines formen part d'aquells jocs que han servit de pont entre els jocs mecànics i els jocs electrònics. Avui ja són autèntiques peces de museu de l'oci d'una societat que segurament, d'aquí a uns anys, quan s'adoni del seu autèntic valor, ja haurà fet tard. catalana.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 des dels seus inicis fins a l'actualitat. Al Game Masters, la tertúlia del programa, parlarem amb una autèntica expert i col·leccionista en el món dels pinballs, l'Agustí Vila. A més, amb la resta de Game Masters farem un recorregut pel bo millor dels pímbols i els videopinballs. També tindrem l'oportunitat de descobrir l'argument d'un dels jocs d'acció en primera persona més aclamats dels darrers temps, el Medal of Honor basat en episodis de la Segona Guerra Mundial. Per acabar el programa en la secció d'actualitat, avui parlarem amb Alicia Sand de Sony Entertainment en Europa perquè ens expliqui què tindran de nou aquest any els fans de PlayStation 2 i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 Game over. Els pinballs són jocs amb història. Partint de la base d'unes boles que cauen per l'acció de la gravetat, aquests jocs han evolucionat fins a extrems impensats en els seus inicis. Una història apassionant a través d'un dels jocs recreatius per excel·lència. Ens l'explica aquest reportatge d'Albert Murillo. La història dels pinballs comença a finals del segle XIX. Es diu que els pinballs provenen d'un joc anglès anomenat Bagatell, el joc es trobava a les tavernes angleses i el jugador havia de colpejar la bola amb un pal semblant al del billar. Dediquem el game clàssic d'avui a la història dels pinballs, video pinballs i simuladors de pinballs per consoles i ordinadors. Game classics. game classics A partir dels anys 30 arriba als Estats Units un artefacte anomenat Buffalo Ball fabricat per David Gottlieb. En menys d'un any se'n venen 50.000 unitats. El funcionament és molt senzill. Es tracta d'una capsa de lleutor on set boles d'acer juguen a tota velocitat amb l'atzar de les seves posicions. Aquell èxit és l'inici de la vida dels pinballs. Aquesta és la primera màquina jugable de monedes. Fins llavors hi havia els jukeboxes, però mai fins ara es pagava una moneda per demostrar l'habilitat del jugador. L'any 1933 apareix l'electricitat als pinballs. Fins llavors el moviment de les boles estava determinat únicament i exclusivament per la força de gravetat aconseguida pel pla inclinat del propi tauler del pinbol. En aquells moments ja podíem escoltar els sons clàssics dels timbres accionats per les mateixes boles. Després de la Segona Guerra Mundial, neix els pinballs un accessori important, els flippers una aleta accionada per dos botons que ajudava a enviar la bola lluny del forat central. Des de llavors, cap pinball s'ha fabricat sense els flippers. A partir d'aquí, fins ara, fabricants com SEGA, ATARI, WILLIAMS, BALI, CAPCOM o STERN tenen en algun moment de la seva existència la seva divisió de pinballs. L'any 1985 apareix el primer vídeo pinbol. Amb aquest nom es coneixen els pímbols virtuals, és a dir, en aquest cas, es troben màquines on el tauler és una pantalla de televisió. En aquest cas, la màquina s'anomena Super Flipper i va ser tot un èxit innovador de l'època. L'any 1982, apareixen més híbrids entre ordinadors i pinballs. Caveman és la combinació entre un pinball real i un videopinball en pantalla de televisió. De fons, sona Pinball Action de Tekken de l'any 1985 i d'on podíem gaudir de cinc videotaules diferents. ega també llançava l'any 1987 el seu videojò pimbol anomenat Time Scanner. Entrem en el món de les consoles i els ordinadors de 8 bits. L'any 1981 i de la Màd Atari apareix Video Pinball, un primer acostament al món dels pinball a nivell domèstic. <tots> els ordinadors de 8 bits com l'Spectrum tampoc no hi faltaven títols com Pinball Wizard de l'any 1983 i CP Software. També per l'anès, un dels primers títols que van aparèixer va ser el Pinball de l'any 1983. Un joc on, per cert, disposàvem de l'ajuda de Mario en un minijoc inclòs. Aquella mateixa època apareixia el Pinball Construction Set per a Apple Macintosh. Un videojoc nou on podíem construir el nostre propi tauler. També per a la plataforma MSX apareixia un dels molts videopimbals apareguts per a aquest estàndard. S'anomena Macadam Bumper. És de l'any 1985 i programat per Sony. La Nes va treure l'any 1990 Pimbal Quest de Jaleco. Un videopimbal on el tauler ocupava més d'una pantalla. Sonic també va convertir-se en bola de cera en Sonic Spinball, un videojoc aparegut per Super Nintendo l'any 1993. En Sonic, en aquest cas, s'hi va trobar com a peix a l'aigua, ja que la velocitat és la protagonista d'aquest videojoc. Shoot for the Minnow Chamber. Come back soon Els Pimballs, una història realment apassionant que anem a analitzar ara mateix al Game Masters Game Masters, Game Masters. Entrem a la tertúlia del Game Over, per parlar en el Game Masters d'avui som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Albert Garcia i en Jordi Sellers, i a més a més, per ajudar-nos a situar el tema, avui contem amb l'ajuda d'una autèntica experta en la matèria, l'Agustí Vilar. Benvingut al Game Over, Agustí. Què tal? M Estic encantat. A veure, suposo que tenir 30 pímbols no és una cosa massa habitual, per tant podríem dir que ets un del, una de les persones que deu tenir més pímbols en aquests moments a casa seva, no? a nivell de, de, de col·leccionisme. És complicat poder arribar a aquesta xifra? Molt. Complicat en moltes... diversos, diversos nivells, suposo, no? d'aconseguir sí, i també econòmic. En general, sí. Econòmic, podent no tant, perquè era un tema que fa 10 anys enrere pràcticament eh, aconseguir un pinball, si estaves una mica ben reaccionat o perdies moltes hores amb el telèfano, eh, pràcticament els hi feies un favor a la gent que els tenia traient-los dels, mm -hmm. dels magatzems que els hi ocupaven molt de lloc. Avui en dia, o, o, dos o tres anys enrere la cosa s'ha complicat bastant, bastant més. El, els pinballs que tens arriben en bon estat? Suposo que no, perquè el pinball és una màquina que està en un lloc públic, que l'utilitza la gent i, a més sí. a més, tal com dèiem al començament, no és allò típic de perquè no caigui la boleta, no? doncs li dones aquell copet, o a vegades no és tan copet. Cops, eh? Aquelles boles que salten i trenquen el vidre. Aquelles boles clar, que clar, salten, clar. clar. Per tant, com arriben al col·leccionista, diguéssim, mm. aquestes màquines, una vegada ja han estat utilitzades? Depèn, depèn. Vull dir, avui en dia encara es troben màquines de fa 30 i 40 anys enrere. I en molt bon estat. Sobretot a fora Europa, aquí a Espanya no. Uh -huh. Però... Deu ser una cosa de cultura, això, no? Bastant. No, no, no ho sé, ara no, no, no dic de res. Del no? Dic res. De no? Uh -huh. Jo, mira, per exemple, fa no deu fer ni tres setmanes, vaig estar escollint entre més de 300 màquines de Gottlieb de l'any 70. Uh -huh. Doncs de les 300 en vam aprofitar 20. Imagina't. Ara, si les arribes a veure, t'espantes eh? com estaven I, i les 20 que m'heu aprofitat també. Però es, podien, es podien aprofitar. I una vegada tens uh, la màquina quines mm. són les coses que d'entrada estan normalment més habitualment uh, fetes malbé que més habitualment tu has de reclar. O sigui, mm. tots tenim que la com funciona un pinball llenances la boleta amb una mena de molla, que està al, al costat dret, diguéssim del, de la, del tauler, surt la bola cap amunt, rebota per on sigui més o menys complex. I aba ja doncs un parell de flippers diguéssim que es van incorporar, com deia el reportatge a partir de la Segona Guerra Mundial i llavors ens doncs, amb aquests flippers fas rebotar la, la, aquesta bola matada per al tauler. No? Quina és de tota aquesta estructura la part més complexa de, de trobar en bon estat o la part més complicada d'arreglar? Uh, com a col·leccionista sempre intentes uh, que tot el material que t'arribi uh, estigui cosmèticament en bones condicions. Cosmèticament, dic en qüestió de tablero i els plàstics. Tot el que és mecànic normalment sempre està fet pols uh -huh. per, per, per, per tota la tralla que li dona no? perquè les bobines pues, bueno, hi ha un èmbol i i va donant castanya, que són els cops aquests que sentiu, no? els clac lec lec tot això s'ha de canviar, tot. Llavors, depenent de quin any sigui la màquina, si és una electromecànica, que no hi ha circuits integrats, eh, abans d'enxufar-la has de tirar 70 o 80 hores per deixar-la mínimament perquè, perquè s'engegui. Mm -hmm. Notejar contactes... I tu t'atreveixes a, a arreglar-la o no? Sí, sí, m'ho arreglo sí? tot. Tot, menys les últimes generacions, que quan hi és un tema ja, d'integrats bons suporto un lloc especialitzat a que mareclin la placa. Mm -hmm. I abans de parlar ja directament d'entrar en el tema concretament dels pímbols, un dubte que em va saltar des del dia que l'Albert em va comentar doncs, una mica el teu currículum, no? on es posen 30 pímbols. <ríe> es que, de fet, la gent s'en desfalleix perquè precisament per això, no? perquè el mar no hi caben. No? Pues els, els 30 pímbols, diguem, desplegats o els plegadets amb les potes plegades. Una mica de cada. Una mica de cada. Jo ara actualment en tinc un 50 i pico. Mm -hmm. Però eh, el que són físicament, eh, diguéssim, a casa meva, han de tenir uns, uns 17 o 18, físicament, en el garatge. Eh? Uh -huh. Llavors el resto, per pues, repartits amb amics, coneguts, i, i els altres els tinc amagatzemats. Tinc una, tinc una nau gran... Mm -hmm. jo sóc empresari, per sort o per desgràcia i jo estic allà molt bé. jo recordo quan, quan era jove i anava al salón recreatius a jugar al pinball, aquella famosa frase que se li deia al senyor que tenia les claus de les màquines jefe, jefe, poc una partida sí. no sé no, recordeu, no, no, clar, aquí a l'Agustí per anar cara seva i... jo les tinc en Free Game, eh, vull dir opció Free Game i allà surten és que ha de ser... que obertes i marques tu amb el dit directament... no, no, no, estan en Free Game inclús les electromecàniques antigues tenien l'opció... sí, amb uns connectors, ho pots deixar en partida gratis. Només Allà. apretant el botonet ja no és de posar res. Això per que ho feien per col·leccionistes o, no sé, m'estic imaginant festes o, o no sé, alguns moments sí, per, o les fires. Fires, per les fires també. O, per uh. exemple, recordo que quan els Rolling Stones van venir a Barcelona l'última vegada que van venir l'Estadi Olímpic, deu fer, no sé si tres anys o quatre, eh, demanen, o sigui, per contracte, en aquells contractes de tants fulls que tenen doncs, la, les grans estrelles del pop i del rock que siguin per, a, per anar a fer concerts, Un dels, una de les clàusules del contracte és que volien tenir dues màquines de pinball en el backstage, diguéssim, no? O sigui, suposo que els Rolling Stones no deuen posar l'euro. <ríe> Segur que no. Segur que per, cada, per cada partida que fan, a veure. Quina és la màgia que té el pinball? Ens l'estaven preguntant abans en el començament en l'editorial, no? Eh, podríem dir que la màgia és la senzillesa, o sigui, partir d'un concepte tan bàsic que es pot anar fent complicat, però que sí. al cap i la fi és una cosa tan senzilla que fa que sigui accessible per tothom? Jo crec més que és un tema de, de addictiu. O sigui, ets tu contra contra els elements. <laughs> contra la gravetat. A, exacte. No, és la bola que cau, exacte. segur. I és un vici. Vull dir, hi, ha, hi ha màquines que són més dragones, com dieuen a l'Argot nosaltres, uh -huh. tragones que altres, però que, que et van fent tornar a jugar, a tornar a jugar, a tornar a jugar. Això és la màgia, la màgia de la màquina bona. Uh -huh. I es pot considerar que hi ha molt bons jugadors de pinball? Perquè depèn tant de, de, de tantes coses que potser... Eh, sí, sí, sí. A vegades fas la primera partida i la bola està a 3 segons al tabler, però potser pot aguantar moltíssim. Que de de, de què depèn d'això, no? Jo posaria un percentatge d'un 30% de sort i un, 60, un 70% de coneixement. Uh -huh. Jo sempre... Jo sempre he pensat que hi ha dos tipus de jugadors de, de pinball. Hi ha el jugador que no juga molt sovint, que és el jugador que només es fixa en la durada, a quanta duro? no? Quantes boles en donen d'extra. Hi ha el jugador que mira directament a la pantalla, no? Que mira les puntuacions i, i sap els, els rècords que hi ha i tot això. Sí és la, la doble manera també que et permet d un, jugar un joc com quan comentàvem el Tetris ara fa 15 dies, deia que el Tetris és un joc molt senzill. Però és que hi ha múltiples maneres de jugar al Tetris. Hi ha gent que juga al Tetris perquè vol fer milers de milions de punts i hi ha gent que vol fer moltíssimes línies. No? I mm -hmm. són doncs, dues maneres diferents de jugar. És quan teníem la competició oberta a nosaltres del Babel, Babel, per Exacte. exemple. D'aquestes ja. menys jo, sí, anava, una competició de punts i... jo anava a fer punts i tu anaves a fer pantalles. A fer nivells, clar. <ríe> és jugar a passar, jugar a fer punts. De totes maneres, el... La màgia aquesta que dèiem del pinball, de que pot arribar a tothom, tothom pot eh, aconseguir doncs, posar una moneda i molt visual, amb molta llum, molt sonora, no? Mol, molt espectacular, diguéssim, és gran, a més a més, no? I els joguets, bàsic, això és importantíssim. Ah, sí. Les naus, el sí. de la guerra de les <coughs> em recordo molt el de, el de la família Àdams, uh -huh. la cosa, Gran màquina. Sí, que també... Tot aquesta que van fer una edició de col·leccionistes. Ahà. Uh -huh. Només van fer mil màquines. Uh -huh. Però, de totes maneres, la, crec la que... Temps? Sí. Ah, no, que punta, no. Crec que, de totes les maneres, no. a, a veure, dintre, dintre del que és el... el que seria, doncs, el, el món del, del pinball, de la, gent, de la gent que juga, no sempre hi ha hagut tota aquesta gran capacitat de dir veig la pantalla que hi ha, doncs, l'altre dia a l'Indiana Jones, que fas cops de puny amb el que ve. En un principi no crec que fossin tan complicades, no? no, no, no? Eren màquines, com deia el reportatge, molt més senzilles. I lentes, no? i molt lentes. Però jo crec que el, el secret estava al principi, sobretot, aconseguir el que la màquina et podia donar en aquell temps. O sigui, si li, li donaves tres vegades aquella diana i posaves la, la boleta en el forat i després la, la tiraves per aquell... Mm passillo lateral, se a l'especial, uh -huh. no?, a l'especial, i digueu, <laughs> vinga, va, anem-hi. Sí, I jo sí. entenc que aquestes màquines es puguin dir flipper, perquè de fet és una mica allò una, una, una, una sinècdota, no?, seria jo la parte por el todo, no?, allò sí. de dir, doncs, vale, sí. tens el flipper, que és la palanqueta, doncs es diu flipper, però, i màquina del millón? Eh? Sí, és era, el grau, no sé que era per la, per la era... De Sí, del sí perquè el milló volta... t'anava la partida. Ah, molt bé. Oh. Mm -hmm. Perquè l'Albert en deia un altre nom, Crec fins i tot jo. diminutiu. El milloncete. el milloncete. El Milloncete. I el Petaco. Això Aquest és... jo no el vaig sentir jo. Això és ser Terrassa, eh? <laughs> por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Però escrivi una marca. En Gerenc. Sí, una marca que Escolta'm, jo, jo no sé si uh, tinc la sensació, i l'altre dia ho amb Xavi, que les màquines noves mm, estan més inclinades que no pas les d'abans. No, això sí. no és una sensació, és una eh, realitat, realitat total. total. Això és una realitat, realitat total. Sí, sí. Això és molt contraproduent, eh? Pel, sí. pel jugador novat com jo. És que això... Uh, estàndard són 6 graus. Uh -huh. I les, les màquines tenen un indicador de nivell uh -huh. perquè per tenir-les ben nivellades. El uh, que és que molts operadors o gent que les té als recreatius li donen més inclinació. Perquè la bola caia més ràpid... Gran, i... gran error, sí. Hi ha altres aberracions que m'he trobat i hi ha moltes màquines que m'han arribat. Tu vas començar a jugar a pinball en, en una sala recreativa, en un bar. Quin va ser el primer pinball que vas... Tens el record de la primera vegada que vas jugar en un pinball? Jo vaig jugar la primera vegada, si no recordo malament a Terrassa mateix, en un bar, i era una Bronco de Gottlieb de l'any 76. I en aquell moment vas dir jo vull col·leccionar això, vull tenir això o no? O la afició aquesta va néixer van avenint, van avenint, després? Van a venir, van a venir després. Van a venir, anar jugant... Uh, és com anar-te viciant una mica, no? És un vici que vas començar a poc a poc fins que tot t'agafa ja per compler i no el pots deixar. I en quins preus ens estaria movent en aquests moments? Suposo que deu haver una, una amplitud de banda, de gamma... Exagerada, no? com hi ha màquines bones, n'hi ha de dolentes, sí. hi ha cotxes bons, cotxes dolents, sí. i de segona mà pots comprar un Mercedes que estigui completament destrossat i en canvi, no sé, un Cinco uh, <laughs> en bon estat, no? Potser poden costar el mateix. No? Aquí a Espanya, Espanya no hi ha... A l'operador li és igual que sigui una, una Jurassic Park, com que sigui una Indiana Jones, com que sigui una Toiletsou o una Funhouse, els és igual. O sigui, per ells és un pinball. Uh -huh tant fa que sigui bo, dolent, o, o hagi funcionat com a, com a màquina per treure diners, o no, o, o hagi recaudat o no. Vull dir, amb ells és igual. Ara, a nivell, a nivell de, de col·leccionista, eh, evidentment hi ha màquines molt més importants que altres, uh -huh. i de preus, doncs, des, de que, des, de, des de la persona que te'ls regala, perquè no sap què fer-ne, fins a la persona que d'una màquina d'última generació, de les últimes que va fer William Zibali, que ja no, ja no en fabrica, uh -huh te'n poden cobrar 200 o 300 mil pessetes. Déu-n'hi-do. Uh -huh. uh, ara fa un moment, en diverses ocasions, has comentat el nom Godlieb. És un estàndard de, de les marques... És, és, jo, jo diria que fins l'any fins abans de les pinballs electròniques era la millor fabricant de pinballs del món, Godlieb, uh -huh. uh, en tema electromecànic. El que va és que després, ja, quan va començar l'electrònica, ja va ser molt més punter Williams-Ovali. I a part d'altres, que després de Data o Sega, en els últims temps, no? També va ser el pioner en introduir els flippers, no? Sí, sí, sí, Goldiet va ser el primer. Hi hauria, hi hauria dins, de, dins del món dels pinballs també aquesta, una mena de purisme de dir, doncs, uh, un pinball bo realment no és el que té tots aquells jocs allà a la pantalla i li van sortint doncs, uh, no sé, subjocs que fan no sé què, no, el pinball de veritat t'has de concentrar amb les boles i on passen i la part digital queda més enrere, hi ha purisme dins el món de, dels pinballs o no? Sí, o és una sí, cosa sí. més o menys oberta? Molt, uh, arrenqueja de la següent manera uh, jugabilitat o sigui, que, que tinguis el vici sempre de tornar a jugar, tornar, que acabes una partida i vols tornar i ja tens ganes de que sigui demà per, per tornar. Uh, estètica, els jocs de llums, so, és, to, és, tot, és tot un conjunt, eh? Tot un conjunt. Hi ha màquines que són molt boniques, com una Star Wars de triòlegi de Sega, per exemple, que té uns juguets molt bonics però de, de joc és avorridíssima. Llavors no té cap valor. Mhm. Uh -huh. Uh -huh. Però de totes maneres, diguéssim que dins el món del pinball l'entrada del que serien els videojocs per dir-ho entre cometes l'afegir una part digital no necessàriament ha de sinó que hi ha màquines que combinen les dues sí, coses prou bé Sí, no? d'última generació Això van, va ser el Pinball 2000 que va treure Williams i Bali per salvar el sector perquè ja estava de, de capa a caiguda i com a últim impuls van treure el, la combinació entre videojoc i pinball que són els dos models que van treure uh -huh. el Revenge from Mars i a el Star Wars uh -huh. L'estat actualment de, dels pímbols és molt diferent del de fa uns anys. Probablement només hi ha una marca, comentàvem abans, que en aquests moments està fabricant sí. pinballs arreu del món, que és extern. No, sí. no hi ha més. No. Per tant, eh, els pímbols podríem dir que estan una mica, o quasi bé definitivament de capa caiguda, com dèiem a l'entrada. No? Quin, quin és el motiu? Quin és la causa? La, la principal va ser el videojoc. L'espai, en un bar, pues, posar una màquina... Uh, era treure dos taules, no? Uh -huh. I sobretot, jo, jo també he parlat amb molta gent, de, de, de, de, amb una persona d'un bar, i era el soroll el que els molestava yes, sí. a les persones que estaven allà. Sí, però això, no. és, això eh, és un tema que, que es pot solucionar molt fàcil. Es baixa el volum i ja està. No, i a més, després tenen les escurabutxaques i les tenen, saps? Allò sí. que dius, ostres... Som... Suposo que el que ingressa a un escurabutxaques no. tampoc deu ser no, no el tot. que li va ingressar un pinball. Uh -huh. Un escurabutxaques és més del triple i ocupen aquell espai petitet. Sí. Jo no les he mai. Un dia hauríem de fer un game over dedicat a, sí. de fet, al que havia a la fi, una part, diguéssim, sí. vale, un, potser, potser un petit reportatget de màquines escurabutxaques, perquè és ben bé que no sé exactament com... No he sabut mai com jugar-hi. O sigui, no allò de les cireretes, el no sé què i l'altre, i dius i ara què he depretat? Avances, avances. Avances, avances. L'avance, el no sé què. Tu saps que no sé, en un videojoc tu tens un objectiu clar, no? Allà Home, és... la principal empresa de màquines escurabutxaques és, on és? A Terrassa. A, a Terrassa. Sí, sí haurem de convidar aquests senyors que ens expliquin exactament com sistemes, perquè a més a més de complexitat també un he vist últimament algunes sí, sí, que són sí. torres, eh? sí, sí, o sigui que tens sí, sí. triples jocs i hi ha dos nivells, llocs, sí, ha dos ha dos nivells. i pot sí, jugar, sí. si guanyes ja no ho sé perquè <laughs> és el més però el que sí que és veritat és que un pinball ocupa molt l'espai dins, dins un bar i probablement mm. aquest ha sigut el seu màxim hàndicap, no? Sí, sí, sí. I, i les pantalles tàctils quan van sortir també el van acabar de rematar és que probablement és el que ha substituït més pinballs en els bars, no? Aquests mm. ordinadors, aquests videojocs tàctils com de Trivial, de Busca les set diferències, Busca el no sé què, probablement també perquè són jocs senzills a l'estil pinball, no? Diguéssim, no no és la típica màquina de jugar jo, a, a matar canvi, la màquina de... Veus, uh, no m'he sentit mai atret per aquest tipus de màquina. Jo, jo solitari, amb una pantalla, ja el tinc jo a tampoc. casa, un Trivial, jugo Trivial amb els meus amics, clar, Busca les set diferències, el micado, jo què sé, jocs d'aquests... No li he trobat mai cap gràcia. Un pinbol, en canvi, el veus allà, senyorona, imposa, allà, imposa, imposa sí. clar, i venen ganes de jugar. I dius, home, m'estic una estoneta més, no? Tres boles o cinc boles o el que sigui. No? La disparitat de preus d'una partida eh, a un lloc com a Barcelona també és una cosa que a mi em sorprèn. Vull dir, jo l'altre dia vaig anar un, doncs, a una sala d'aquesta recreativa bastant important que està a la, de, a la Rambla, a les Rambles de Barcelona, i clar, una partida valia 2 euros. Uh, dos, euros. Dos, euro. dos euros una partida de una partida. I vam anar a un altre que estava a la Gran Via de les Corts Catalanes Pràcticament a 500 metres Un quilòmetre posem-hi Hi havia i... màquines que amb mig euro dues mig partides euro, dues Hi havia partides. una eh? que, que dius, ostres, com s'entén això no? Evidentment, una partida de dos euros em fas una I mm, per parlar-ne en el jo, programa Jo me la, i prou. Jo me la repenso, eh? una sí, partida sí, de bímbol Per dos ah, euros eh? sí, sí. A tres boles Tres boles, sí, sí, i, i t'asseguro ja, que vaig, vaig estar molt poques estona. Jo, abans no de començar el programa comentàvem amb, amb l'Agustí que jo recordo les partides a un duro cinc boles, i, i ell recordava i una passeta. És a dir, estem parlant de passetes sí, de Jo de tinc duros. una màquina a passeta. Això és a la inflació, paceta. senyor. Sí, una inflació terrorífica. Terrible. Sí. De totes maneres, els teus euros no seria normal. No, no, no. El no. normal és un euro dos partides. Uh -huh. Crec jo, eh? Un euro dues partides seria bon preu Per tant, la de, la de Gran Via de les Corts Catalanes De sí, mitja... Sí, un... Una gran oferta <laughs> ah, sí, una sí, Si féssim un euro dues partides sortiríem guanyant Respecte a fa un any i mig sí. Quan encara anàvem monedes de, de, de, de vindurus sí, Perquè era una partida de vindurus sí. sí, En aquest sentit sortiríem sí, guanyant sí, Una sí, mica sí, sí. Per tant, tenim els pinballs de capa caiguda, tenim algun futur a la vista a nivell de, a nivell de pinballs? Tenim alguna cosa que diguem, eh, bé, aquestes màquines que nosaltres hem conegut fins ara probablement les veurem en els museus, en alguna exposició com la de, que ens explicava en Francesc Blasco l'altre dia de Londres, del Game On, que doncs allà sí que hi havia la història dels videojocs, hi havia pinballs reals, els deixem per aquí, però cap a on podem evolucionar dins aquest món? Pot donar més de sí aquesta idea? Jo les últimes notícies que tinc, eh, d'un molt bon conegut meu de, del sector, és que en una fira de Chicago, de no fa massa, vam presentar una taula de, de pinball que era totalment digital. De la mateixa mida que un, que un pinball normal... Mm. Sense el capçal de darrere, sense el vertical, o sigui tota tot la, la taula, però amb una pantalla de TFT. Si sí, tot el tabler era una sí, pantalla. Tot el tabler era una pantalla, però van bueno, uns efectes especials i bueno, una cosa es veu extraordinària. Eh? Fora de sèrie. No sé si això... De fet, si tu tens la pantalla, en el lloc on tenies la bola real, tens una pantalla, ja pots generar una quantitat ah. d'escenaris... Espectacular, diguéssim, sí, sí. que pots passar nivells, no? El pel gran pe problema pel que... Pel·lícules també. Ah, sols, sí, tóni, tón, no pel·lícules. Que, de fet, el, el pinball el que té és que sempre té el mateix el mateix tauler, o sigui, tu jugues en aquell i estàs jugant a l'Indiana Jones i tens el d'Indiana Jones, no hi ha res més, no? I suposo que en aquest nivell, doncs, però de totes maneres, podràs substituir això, no. la pilota de ferro, aquella bola de ferro real. I el flipper real. Clar, i... No, que... no, l'essència no, l'essència és aquesta. És una, al cap ja la fi és una simulació, no? Tu amb un pinball tradicional et jugues amb les lleis de la gravetat, amb les lleis de la física, en canvi, amb una simulació, l'única que fa és lluitar contra, contra una màquina, contra un ordinador... Que contra uns algoritmes, no? Sí sí sí. sí, sí, sí. Jo no sé si us va passar a vosaltres, però a mi, eh, les ganes de tindre un pinball a casa... Eh? que jo crec que a tothom li ha vingut, no sé, potser ara m'estic sí, passant. Sí. Jo, jo sí. Va ser el veure la, la pel·lícula Vic, us uh, recordeu, de la pel·lícula Vic? Mm -hmm. Sí, sí. Que, que sí, a casa seva, a la, bueno, a l'apartament, doncs en té un. I jo era vaig era veure una pel·lícula que... que va fer somiar molta gent. Molta, sí, sí, perquè clar, sí, perquè molt, perquè jo... Que també... tenia, era Tom Hanks, a més a més, sí, que, sí, que, sí, estava sí, molt prim, eh? molt, sí. era, era radicalment diferent, és eh? jovenet, eh? no, no semblava ell, i tenia un pis espectacular, la pel·lícula Vic. I també la pel·lícula Mi Juguete Favorito, no sé si la recordeu, que és d'un nen que, que és un mimat i que el seu pare li compra a tot i li compra a senyor, també a un senyor que treballa en un centre comercial, no sé si la recordeu. Mm. Oh, no. I li compra li un pinball. Li compra, pinball, bol, li compra eh? pinballs, màquines recreatives... Uh -huh. Probablement que... això ha sigut un dels somnis també de molta gent, no? que en aquest cas tu has pogut acomplir sí. uns anys més endavant, però l'has sí. pogut acomplir, no?, de tenir, sí. bé? potser per accés. <laughs> Perdona, Agustí, però hi jugues amb les màquines aquestes o les tens uh... allà i ja està? Uh, les arreglo més que les jugo. Disfruto més, o sigui, és un, com una teràpia de relax. Però bé, bé les proves, per això. Eh? Un cop sí, sí, sí, sí, prova... i tant, i tant, i tant, i tant. Sí, sí, sí, sí però descomptat que sí. Hi ha màquines que jugues més, màquines que jugues menys, però les que jugo menys és per no fer-les malbé. Mm. és trist, però la veritat és així suposo que és com qui té un cotxe antic sí, sí, que col·lecciona sí, cotxes exacte. antics també, on no els fa servir per no espatllar-los exacte, els el teus el amics te'n van tindre moltes ganes a la casa teva de fer festes i... sí, aquest és el sí. principal problema que tinc ara no, clar. Clar. Tinc que, que canviar el pany de la, de la porta un pany de, de vegades sí. és allò que no te'ls esperes i tinc n'hi posa el acupant. pany de la porta, fiqui-la amb les cerveses exacte, portem, portem, el, portem els postres no, no, no el, el futur és que no porten res parlàvem de la simulació fa uns moments Parlant de simulació, des de... no recordo ara quan deia el reportatge, però estem parlant de mitjans dels anys 80, els videojocs varen intentar ja emular el que seria un pinball, no? Serien els primers intents més o menys reeixits de trobar les sensacions que trobava la gent al saló recreatiu, al bar, a la televisió, en la teva consola, en la teva màquina de jugar abans dèiem que això és com, que, com qui diu que aquí ha portat un Ferrari no? llavors agafar un utilitari normal ja no és el mateix no. No? jo crec que un dels principals fallos que tenia si no recordo malament, perquè no jo no he sigut molt amant de, dels pinballs d'aquests de videopinball si jo recordo eh, uh, quan jugaves només veies mig, mig tablero mm -hmm. sí. i llavors quan tiraves la bola amunt de et passava a l'altra meitat sí, sí. i això et trencava una mica la, la visió general del joc no? però és que trenca la dinàmica absolutament. Els que fan ara de PlayStation, clar, té un scroll que va a la mateixa velocitat que la bola, però igualment és veritat, o sigui, no tens la referència a tot el tablet. És un scroll molt suau, diguéssim. Molt, molt, molt. Però clar, quan tu tires la pilota amb un viatge cap a no saps realment què hi ha allà dalt, que quan estàs amb la màquina analògica, diguéssim, sí que saps exactament què tens a dalt. I tot s'ha de dir, també, que el moviment de la bola està molt ben fet els rebots, la velocitat, la sensació de, doncs, de realitat és, és bastant bona, el que passa que... Doncs... Probablement en el, món de, en el món dels pinballs per ordinador, o, sigui, o per consola, en els videopinballs, de un dels fenòmens que s'ha donat més, a banda recordo, de jocs clàssics com uns que es deien pinball dreams, que van sortir per a PC molt ben treballats, treballadíssims, i que probablement van ser els primers grans videopinballs que van sortir per PC... Una de les coses que s'han caracteritzat més és la d'agafar les grans sagues o les grans mascotes de les marques i fer la seva versió en pinball. Uh -huh. Sí, això tant, a, a, perquè fa referència a pinballs analògics, si ho entenem així, i videopinballs, no? Uh -huh. um, pinballs analògics s'ha pues, basat sempre molt en temes de pel·lícules. Uh, pinball de la Guerra de Solàxia, de Indiana Jones, de Terminator... Mm -hmm. i els video pinballs eh, s'han caracteritzat per agafar moltes vegades personatges d'altres jocs mm -hmm. com Sonic per com exemple Kirby, recordo Sonic Spinball no? Pokémon pues era, era un joc que era Sonic que era la, quan Sonic es transformava en una bola i llavors doncs, ell era la bola que anava doncs, per tots els nivells però és que fins i tot en el primer joc del Sonic el Sonic 1 hi havia un nivell que no sé si era el nivell 4 o el nivell 5 juraria que era el 5 en el que tot el nivell, en el que passava era un joc sí. de plataformes, era un gran pinball era un pinball gegantí, no? en el que ell doncs, sí, sí. es transformava en una mena de, de pilota que rebotava d'un costat a l'altre amb les típiques eh, les típiques rodones que fan rebotar la bola d'un costat a l'altre que, que això segur que té un nom no, no? Això, els bumpers, són això? els bumpers sí no, aquests i hi havia fins i tot les fases de bonus de... molt bé, eh, Xavi oh, oh, oh. hi havia fins i tot les, les, les fases de bonus del Sonic u eren també com una mena de gran pinball que anava rodant però es que a banda d'això la gent de Nintendo en aquests moments, eh, gent de Nintendo a Espanya diu que el joc de Game Boy Advance més venut des de l'aparició de la consola Game Boy Advance a l'Estat espanyol és el Pokémon Pimple. I ells es posaven les mans al cap i diuen, "Ostres, tu com pot ser que amb tots els jocs que han sortit, el més venut sigui Pokémon Pimple?" Doncs és així, no? Sí, sí, jo jo jo molt que més, eh, eh, em quedo parat. A casa meva amb la col·lecció jo també tinc algun videojoc d'antic pues, on tinc un, tenia un... Uh, el Defender i el uh -huh. Scramble, no? Uh -huh. Però pues, quan venen nanos els fills dels meus, dels meus amics o família uh, no deixen el pinball, no, no els havíem vist mai. I quan sí. el veuen, si passen per hores i hores clar, i hores i hores clar, clar. i el vídeos que ni se'l miren. I jo crec que avui en dia una desconeixença de, del, del pinball immensa. És el que deiem una mica a l'editorial, no? Que probablement d'aquí un temps ens adonarem del gran valor que ha tingut això com a constituent, diguéssim, d'una mica de la manera d'entendre de, de l'oci digital de tota una generació, no? La manera de sortir al barri i d'anar o anar que... al saló recreatiu i, i jugar allò, no? És... I tota la gent al voltant mirant, no? Que també era una sí, sí, altra sí. de les grans sí. característiques del film, no? que més, el Pimbo tota el permetia. Podries posar-te tres persones parlant de tranquil·lament i ficar I el cap. I el que jugava. els caps, aparteu els caps. Clar. Jo el que més em costa de netejar són les taques del, del cigarro. Sí, <laughs> de la, clar, clar. Del perro. Sí, sí, sí. sí. Això posaven allà per per poder posar el cigarrer, sí, sí, no fa sí, l'efecte? Sí, sí, sí. sí, sí. No, a més, jo, jo el que re... bueno, el que crec que una, una cosa en contra, que, amb què evolucionés molt això del pinball, i potser que no ho coneguessin doncs, aquesta gent jove, és que el fet que tu anessis a jugar al pinball, um, havies anat a un bar. Quan eres jove, era una cosa que no estava ben vista. I havies de convèncer molt els teus pares perquè... Per... Jo crec que la disposició dels pinballs ha estat un lloc que no... Que no ha sigut gaire bo per, per, per la per espinal. I és veritat, eh? Costava molt, doncs, reconvèncer els teus pares o qui sigui perquè poguessis jugar al pinball. Sí, no? però saps per què ha passat això, crec jo, eh? Uh -huh. eh ha estat erròniament classificat. Sí, exacte. Eh? Perquè sí, sí. el, el, el pimball està classificat i alguna una trega perres. Uh -huh. Quan hauria de ser una màquina deportiva. Jo crec que aquest ha sigut el principal problema de, de, del pinball, eh? Mm -hmm. Jo recordo el bar del col·legi on jo estudiava de petit hi havia una màquina, un pinball, i al costat hi havia un, una màquina, un, una videoconsola, bueno, un cabinet, no?, un arcade, i... És curiós perquè m'han quedat els jocs de l'Arcade, però no me'n recordeu mai quin era el, el joc de la màquina. No? I la de la màquina, de la del pinball, s'hi va quedar molt de temps la mateixa, i jugàvem. No? I quan ah, està ocupada el pinball, va, doncs fem una, una partida a l'altra. Hi havia hagut l'Scramble, hi havia hagut el Defender, sí, i tant. hi havia hagut el Pac-Man i hi havia hagut el, el Crashy Climber. Estem parlant de... Autèntics mites. Sí, sí, sí, sí, sí, sí autèntics sí. mites. O sigui que probablement el pinball també va fer durant tota una època una funció social, no? Aquesta funció de sortir i de grup, no? De, de generar aquest grup, de generar aquest Bé, què fas quan estàs allà al bar? Doncs prens alguna i parles, però l'argument d'estar doncs, al voltant d'un pinbol i veure exactament què fa, no? i veure sí, sí, mira, agafa la rampa aquesta, no hi surt i l'avió s'encén, i al final doncs, la cara que ella gira i fa baixar una altra bola. I tapar-li la bola amb la mà. Exacte. <ríe> que també, que és també un era cos, I la gràcia no? que tenia, el moment que, el moment que van sortir les màquines per jugar més d'un jugador, perquè també? recordem que primer el, els pinbols només jugava una persona, un... clar, anava tirant les boles i ja està, però van sortir aquelles que podien jugar quatre jugadors, quatre. No? va ser una cosa formidable. Tu què eren a... aquestes quatre? No, senzillament hi havia més marcadors. Sí. Clar, hi havia quatre, però... però les electromecàniques, eh? Sí, sí, d'acord. O sigui, primer un, després l'altre, després sí, l'altre. Llavors anaves comparant les puntuacions. Recordes en alguna màquina, algun moment, algun bonus, algun efecte que, que n'hagi sorprès molt, fins i tot màquines antigues, eh, que sàixi que estigui molt aconseguit, o que recordi, o que deia, hi, hi ha una màquina de l'any 92, que és la criatura del, del Lago Negro, que uh. Lago Negro, Sí, bueno, és de, de... basada en, en referents de, de sèrie B, no? de la sí. criatura del pantano. Sí, no? sí. sí. sí. És, que és, aquest, és que és aquesta, és, és aquesta. Està, sí, està basada no? en aquesta Swam, sèrie americana. The, eh? Eh? the Swamp Thing. Sí. Sí, sí. I, doncs, està basada en aquesta sèrie, i a sota del tablero hi ha, hi ha un holograma en tres dimensions de, de la criatura, i hi ha una part del joc, sobretot en el multivolt, que és quan has d'anar a buscar els jackpots i anar a buscar la, mm -hmm. les altres puntuacions, que, que et surt l'anagrama i, i sembla que t'agafi és impressionant aquest efecte, jo crec que és dels millors eh? i després hi ha, hi ha una altra màquina del 93 que es diu la Twilight Soul no sé si l'heu vist alguna vegada sí, sí. Sí. és molt espectacular mm -hmm. és molt la, la, la, la dimensió desconeguda que té una bola que no és metàl·lica no sé si us hi heu fixat alguna vegada normalment no la, no la tenen posada no sé per, què, per quin motiu, molt recreatius la, la bola l'han tret i és una bola blanca, que és ceràmica que no reacciona amb els imants que hi ha a sota Como, como. El avalanche va, va, bueno, és impressionant. Sí. O Segon sigui, si dia va a casa, me ja, ja ja farem unes partidetes. <ríe> permetem una, una cosa. Hi ha dos items en eh, les màquines amb els pímbols que jo crec que han superat eh, la barrera del temps i tant es trobaven a l'època dels electromegànics d'un jugador, de quatre jugadors, les digitals, han superat tot això i són dues coses. Una és el tilt. El tilt, això no ha canviat mai. No ha canviat mai. mai. La falta, és a dir, mor la màquina tant com... Suposo que això deu funcionar amb un pèndol, senzillament. Hi ha, ha varios sistemes, sí. Hi ha, hi ha un sistema de pèndol i un altre de bola. Uh -huh. Una bola de, també igual que el de ferro, que, que va amb un angle i si, si mous la màquina fa contacte, contacte i, i sí, és moltes. I l'altre sí. és el soroll de quan et dóna partida gratis. Bàsic, és el mateix soroll sí. de tota la vida, que és aquell... Va <ríe> que això. que això. Que és un escàndol perquè la sentia tot al bar no? tot el Mira, un tio que ha fet partida. Fe eh? partida, partida gratis. Sí, sí, sí. Està molt bé, realment és que realment, com deiem, doncs han ajudat a constituir doncs, tota una sèrie de, de referents, no? Que ara doncs, són ja estàndards per diu aquesta manera per tota una generació, com sí. deies ara, doncs, els fills dels teus amics que venen sí. doncs, no els coneixen, no? No, no. És una una història completament diferent, per tant. Si ho sembla, recapitulem una mica. Triem alguna màquina de pinball que per nosaltres és la màquina, o sigui, la que ens ho ha fet passar més bé, amb la que hem gaudit més, amb la que hem, de, amb la que hem disfrutat més. Si ens n'haguéssim de cada una, de totes les que hem jugat, quina ens quedaríem? Començo jo, uh, i començo amb el Royal Flush, i és una màquina que jo no he jugat amb la versió real, sinó he jugat amb una emulació de Mac, i em va encantar. Jo la recordo, la recordo uh, exposada, i no hi vaig jugar, però era electromecànica, i molt senzilla, però m'encantava, i era jugar cartes amb un pinball. De cartes, no? sí. Sí, sí, sí. Jo, electromecànica, la Full, de Godlieb, de, perdona, d'Inder, eh, que és una màquina de bolus, de temàtica de bolus, que tot el tablero són, són uns bolus. Jo he jugat amb aquesta. Eh, maca sí, aquesta, eh? Sí, senyor. I, I la bola les va tombant. La tens? Sí, sí, la tinc. Em sembla que la visita a casa l'Agustí És més necessària, eh? A mi m'agafa mig camí entre Barcelona i Manresa, vull dir... Jo, una màquina que no ara no sé el nom, potser em podries ajudar, que era d'un, es veia en el logo que hi havia en aquesta imatge, un pescador com... De Fish Tales. Un pet de dalt, no? Sí, dels anys 90. 92. Aquesta sí, és la a mi. Tenia una música extraordinària de contri molt bonica, sí. Pregunta-li, si plau, Pregunta-li si la té. Sí, sí, sí. Vale. sí. No, no, no recordo cap, en especial. he recordat aquesta de, la, dels, de les bitlles, dels bolos, i jo crec que també quedaria aquesta, perquè recordo haver-me passat moltes hores intentant sí. tombar les bitlles. Clar, sí. clar, que una manera de fer passar... Jo n'hi havia sí, una sí. que l'altre dia la barra m'està provant amb l'Albert, que recordo bé, és segur, el pinball al qual he jugat més, probablement perquè coincidia que era el que tocava, doncs, el bar que tenies a prop quan quan era l'època que hi ananaves més, no? que és la de la Indiana Jones i, sí, i, i Indiana Jones, genèrica, perquè en principi està basada en el temple, uh, el temple Malídi i l'est polític. Però també hi ha coses de l'arca perduda, també hi ha coses de les tres, del, la tipia Exacta de l'última creuada. Sí. No? són totes tres que per llançar la bola tens una mena de pistola. pistola. No? És com un mànec de pistola sí. que tires i és que jo la trobava molt ú, molt'spectacular electrònica és la millor per mi. Sí, estem d'acord. A més a més, no és que estava molt bé perquè tenia doncs, uns avions, tenia sí. uns raïls que et recordaven molt les escenes de la mina, dels raïls. Recordo que les, la pantalla aquella que tenia era una pantalla realment senzilla, amb una resolució molt bàsica, sí. una pantalleta que tenia, i en canvi hi traien un partit espectacular. Sí. Sortien els cervells de Mico que es menjava doncs, al temple maleït, doncs, sortien uns cervells de Mico. Uh, sortia l'Indiana Jones donant cops de puny als típics nazis de quan doncs, estaven en el castell. Sortia sí, sí. La, la mina i els raïls a vagoneta. Sí, hi havia sí. un cap que i que et deixava sí. baixar les boles sí, sí. mentre estava jugant. Aquesta la tens? Impressionant, sí, sí. Fet, la visita s'ha fet <laughs> obligada. Anem a fer una pausa per publicitat i tornem de seguida a Ona Catalana al Game Over. Game Over. Game Over. I amb el regust que encara ens ha deixat el pinbol i tota la història de fantasia que porten darrere tota aquesta colla de màquines, anem a descobrir una cosa completament diferent. És l'argument d'un dels grans jocs d'Electronic Arts dels darrers anys, o millor dit, d'una de les grans sagues. És Medal of Honor. L'oficina de serveis estratègics es va crear el juny de 1942 sota la direcció del general Donovan. Si alguna vegada ha existit la noció romàntica de la figura de l'espia, va ser de ben segur gràcies a l'OSS. El sabotatge, la recerca i la supersió es converteixen en part de les operacions normals de l'organització. Aquí és on va entrar en acció un jove tinent del cos de transport aeri que va canviar per sempre l'OSS. El 5 de juny de 1944, la nit anterior de la invasió del dia D, els aliats van llançar en aquell punt la quantitat més gran de tropes aerotransportades de tota la història. I... va ser un desastre absolut. La majoria dels avions van perdre els seus objectius i van ser abatuts. Només un pilot va arribar al regiment i es va dirigir al punt de destí. Es tractava de Jimmy Patterson, un modest jove de 24 anys. Per les seves accions heroiques va ser nomenat Medalla d'Honor del Congrés, la més alta recompensa militar. Pocs dies abans de ser repatriat per un viatge per mèrits de guerra, Patterson va desaparèixer del seu llit a l'hospital. Medal of Honor relata la història del que va passar després. Instruccions de Medal of Honor de EA Games de l'any 1999, PlayStation. Sensacional la recreació, de com si fos un noticiari de guerra eh, que, han, que han preparat aquí eh, per recordar aquest argument del Medal of Honor. Medal of Honor, de fet, és ja una saga, de, una saga de jocs d'aquests d'acció en primera persona, tipus eh, Doom, tipus Quake, més o menys aquest estil, tipus Unreal, no, diguéssim, més o menys per, per situar-los, però que tenen una característica fonamental, a banda de que es basen en fets de la Segona Guerra Mundial. Que és la, el fet d'introduir el jugador en un moment històric, i de fer que es cregui que realment està allà, no? O sigui, tu... O sigui, el realisme és una cosa bàsica, no? El realisme, no? i sobretot la intel·ligència artificial de, de la màquina, que pot fer que tinguis uns companys que són soldats, que uns se'ns fan per una banda, els altres per l'altra, el general diu no sé què... O sigui, és com si estigués a la guerra, no? A més a més, una de les coses que tenen aquests jocs és que com que normalment estan basats en coses futuristes, doncs tens armes absolutament devastadores, espectaculars, no? Aquí s'han limitat a les, a les armes, diguéssim, de una mica de... La gent pot recordar com pel·lícules de Salvem el soldat Ryan, no? De sí. Dir, una mica per posar l'exemple d'intent de, de, de realisme en la Segona Guerra Mundial, tens aquelles armes i aquelles armes eren el que eren, no eren gaire més, no? I aquesta realitat que s'aconsegueix també molt amb, amb els efectes sonors, amb l'ambient, bueno, jo he jugat a la, a la versió de Play 1 i realment passes por si poses els cascos, si ho fas de nit, eh? doncs passes bastant de por. A més, a mi en aquests jocs de, de primera persona sempre pateixo molt, entre cometes, en el fet que en, tu tens doncs, un camp de visió i quan passa alguna cosa al la teva esquerra o a la teva dreta passa un instant fins que tu no pots tu en, en realitat si estiguessis allà ràpidament fas un, gires el cap i ja aquí no, aquí realment la, la cosa és més difícil i pateixes perquè què està passant el som ve d'allà, sé que, està, que, que que ja està passant alguna cosa i et gires, has de buscar alguna cosa per potser doncs, eh, ajupir-te perquè no et donin etcètera, és, és realment un exorbitat eh, probablement, i ho diuen a més a més molts fòrums d'internet crítics Diuen que el primer nivell del de la Honor Frontline per a PlayStation 2 és un dels nivells necessaris per tot jugador de PlayStation que hagi volgut veure aquesta consola amb el seu màxim esplendor. De fet, és la primera escena de salvar el soldat Ryan quan uh -huh. vas amb aquella mena de barcassa amfibi, eh, que estàs baixant cap a, les, cap a la platja d'Omaha de Normandia, s'obre de cop la porta de davant i et trobes doncs, amb tots els búnkers damunt, damunt de la muntanya, disparant i tu corrent eh, damunt l'aigua de la platja no?, per poder arribar al cap capdamunt de la muntanya. Tanya, Suposo que ha... un, els efectes d'això so també duuen ser... Espectacular, els avions que et passen per dalt, o sigui, una, una capacitat de generar sensació de realisme que fins ara, fins a la capacitat que tenen aquestes màquines, no havíem tingut la, la possibilitat de viure. Per Quin quin creieu que és el primer joc que m va instituir aquesta primera persona a... Uh... És que, que n'hi ha, ha fins i tot d'Amstrad de 8 bits, eh? Sí? Que, n havia que sí, que podem anar molt enrere. darrere, el que passa eh? que en aquest estil ens hauríem de remuntar el Wolfenstein 3D, probablement. Eh? Era sí. el que va generar-hi com més, més dinamisme. Vaja, només una petita pinzellada perquè el Medal of Honor i tot aquest tipus de jocs es mereixen de ben segur game clàssic un dia d'aquests. Si ho sembla, us deixem aquí la, la tertúlia d'avui. Gràcies a tots els Game Masters, avui agrair especialment a l'Agustí Vilar, que ha volgut estar amb nosaltres i que ens ha ajudat a entendre una mica més i aprofundir una mica més en tot aquest uh, fantàstic món dels pinballs. Ha sigut un plaer, gràcies a vosaltres. I ara mateix el que fem més anar a l'apartat d'actualitat del programa. Game Now, Game now. Sony Computer Entertainment s'ha afiançat en els darrers anys com a referent en l'oci digital, desbancant antics líders intocables com Sega o Nintendo, la PlayStation, la PS1 i la PlayStation 2 han imposat la seva llei en el mercat dels videojocs. Recollim a la secció d'actualitat del programa d'avui les impressions d'Alicia Sanz, PR de Sony Entertainment per a la península ibèrica. La campanya ha anat bé, molt bé. Pues la verdad es que estamos contentísimos con esta campaña de Navidad. Desde que salió la venta PlayStation 2 hace... Esta ha sido la tercera Navidad que ha estado a la venta y por tercer año consecutivo, bueno, pues hemos sido líderes absolutos. En, en ventas este año bueno pues con más mérito yo creo porque han entrado nuevos nuevos competidores sin dudas la época más importante para nosotros si te das cuenta hemos vendido en el año fiscal eh, cerca de 900.000 consolas y unas 400.000 se deben a la campaña de navidad pros móvil de bundleos nuestros competidos a nosotros no nos gusta ser altivos y decir que es que estamos tan por encima de, de, de nadie no pero bueno es un hecho nosotros llevamos más tiempo a la venta en el mercado que ellos y es un hecho que nuestra base instalada ahí está. O sea, nosotros cuando empezamos la campaña de Navidad ya teníamos un millón de PlayStation 2 en hogares españoles. Nuestro objetivo era terminar el año fiscal que cierra ahora a finales de marzo con un millón seiscientas PlayStation 2 y lo estamos cumpliendo. Este es nuestro plan independientemente de que surjan otros, otros competidores. Nosotros esforzarnos, nos esforzamos siempre. PS One Care, le regalo al meu germà petit. Pues PS One y sigue. La verdad es que es impresionante que llevamos eh, pues casi ocho años con esta con esta consola en el mercado y ahí sigue eh, ha quedado claramente dirigida o enfocada a los más pequeños de la casa, pero pero ahí sigue la, el, el ritmo de lanzamiento de los juegos es es más lento lógicamente porque ahora las compañías de desarrollo pues están más volcadas en en las nuevas en, las no, en los nuevos formatos no en playstation 2 especialmente pero ahí seguimos playstation 3 por 2005 en la play 2 y desde luego nosotros hombre una cosa es lo que se dice en Tokio y lógicamente todas las compañías eh, que trabajan productos de alta tecnología siempre están trabajando en el futuro no siempre van por delante de los planes que desarrollamos nosotros aquí a nivel de marketing y, y comercial eh, nuestros planes nosotros de, de momento estamos muy centraditos en PlayStation 2 y es una es un, es un sistema que tiene todavía potencial para, para mucho tiempo okay. todavía vamos a dar mucho que hablar todavía Jocs online, quan seran realitat? Des del primer anuncio que se hizo en su día de, de, de Playstation 2, o sea, hace ya 3 años, lo presentamos como no como una consola de videojuegos únicamente, sino como un sistema de detenimiento más amplio, eh, que aparte de jugar no solo con los juegos de Playstation 2 sino con todo el catálogo existente ya para, para Playstation para la original Playstation o PS1, pues te permitía y te permite escuchar música te permite ver películas en DVD que ha sido un punto importantísimo y te permitiría cuando a su debido tiempo jugar online eh, todas estas promesas se han ido cumpliendo y por supuesto la posibilidad de jugar online va a, ser, va a ser real muy pronto, en Japón ya lo es, en Estados Unidos ya lo es y en Europa eh, este año se pondrá en marcha eh, en mayo se empieza con Reino Unido y a partir de entonces y de forma escalonada si, si nos iremos incorporando los demás Uh -huh. los demás países I si es podrà jugar online, claro que sí. Però per jugar online, què es necessitarà? Para que funcione el juego online correctamente, nosotros necesitamos, indudablemente, que las conexiones estén debidamente eh, implementadas. ¿no? Nosotros, eh, la posibilidad de jugar online va a ser siempre a través de, de red de banda ancha. Entonces, bueno, pues la gente que tenga una, las, los usuarios que tengan una conexión ADSL o cable, podrán jugar. Nosotros, cuando lancemos todo el sistema, pondremos a la venta un adaptador de red. Pondremos a la venta un kit que, que incorporará un juego, que será probablemente Socom, y un adaptador de red que es conecte a la consola, a PlayStation 2. El precio todavía no, no está determinado, pero no irá más allá que de lo que cuesta un juego enga va, novatats, novatats. Lo que tenemos más de forma más inmediata va ser Primeval. Primeval es un juego de de acción y aventura. Tenemos MotoGP 3. Los juegos de motos son aceptadísimos en en nuestro país. Tendremos una nueva edición de este fútbol, se llama este fútbol 2004. Tendremos una nueva edición de Jack and Dexter, eh donde veremos a un Jack, Jack... bueno, no lo cuento. No lo no, no lo puedo contar todavía. Tendremos una nueva edición de World Rally también, tendremos juegos online como he mencionado antes, Socom es un juego del ejército americano es muy bueno, muy divertido <risas> Aitoy. Pero qué es eso? Tendremos una algo que yo creo que no, no ha salido nunca en ningún formato, ni en PC, nunca se ha visto nada parecido. Esto más que un juego es una nueva tecnología. Esta tecnología se llama Aitoy, es un compendio de juegos que incorporan una cámara, a través de, de esta cámara tú el, el, el jugador va a interactuar directamente en la pantalla. No sé si lo explico muy bien. La cámara te graba a ti y tú eres el protagonista del juego.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 arrobaonacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració especial avui de l'Agustí Vilar, i com sempre, amb l'ajut de Francesc Blasco, Albert García, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Montse Llussà i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent. Gràcies.